Què passa? Em sap greu molestar-lo a aquestes hores. Som de la policia. És vostè el doctor Tenma? Què volen? Li faria res dins si ha passat tota la nit a casa? No. Vaig sortir a prendre una copa fins bastant tard. Que passa res. Resulta que el senyor Heinemann, director de l'Hospital Eisler Memorial, el senyor Oppenheim, cap de cirurgia, i el doctor Boyer han mort aquesta nit a <sighs> Assassinat. favor de prohibir l'entrada a l'hospital, només pot accedir la policia. No podem fer això, en el funcionament de l'hospital. No deixin que els mitjans de comunicació entrin a l'hospital. Calma, si us plau, recordin que procia Els tres han mort a la mateixa hora, és evident que es tracta d'un assassinat. Ah, vostè treballa en aquest Vens, alguna informació sobre el cas? Apartin, si us plau, deixin passar. Falto, no pot passar. Em dic Kenzo Temma, sóc metge d'aquest hospital. D'acord, faci. No em penyin, sisplau. Han vist algú sospitós voltant per aquí? Faci el favor, ara no tenim temps per això. Doctor Temma! Eh? Doctor Temma, és horrible. Doctor. Calma, calma, no perdem els nervis. Com estem a urgències? Doncs resulta que precisament ara comencem a estar saturats. Hi ha dos pacients esperant per entrar a quiròfan. D'acord, m'incorporaré immediatament. Hi ha un cas de contusió cerebral per accident. Primer aniré a la sala de radiografies. Què me'n diu l'altre cas? Està inconscient a causa d'una apoplexia. Uh, dispensi, doctor. Necessitaria que col·laborés en la investigació. Ara no tenim temps per això. Ho entenc, però els passos inicials d'una investigació són crucials. Té idea de qui podria estar ressentit amb el director i les altres víctimes? Ressentit? Vesta la idea que la carrera que aspiraves s'ha acabat. Mm, hi ha alguna cosa que ens vulgui explicar eh? No res Doctor Tema eh? Doctor Tema Els nens, els germans Bessons Han... Han desaparegut de l'hospital L'habitació de la nena també està buida Els he buscat per tot arreu Però no els he trobat és tot això? que, que dia ha entrepassat? I va estendre la mà a multitud de malalts. La seva honorable tasca estarà sempre present en el nostre record. Adéu, doctor Heinemann. Descansa en pau. Amén. <gosses> Eva. Eva, és un moment molt dur, però has de ser poc... Deixa'm estar! Torna'm al peu, pare! Torna'm! -me. No m'estranya gens que estigui tan desconsolada, pobra. No. Fins ara era la filla del director i ha tingut una vida acomodada, però de sobte s'ha convertit en una persona normal i corrent. És un cop molt dur, oi? Com pot dir això en un moment com aquest? Dispensi'm, doctor. Vostè deu ser el doctor Tenma. En dic Weissbacher. Treballo per la policia del del Nord-Westfalia. Encantat. Un cas realment lamentable. Sí. Permeti'm que li presenti el... Inspector Lunghi, de l'Agència Federal de Criminologia. He sentit dir que és un cirurgià prodigiós, doctor. I ara? Encara sóc un metge expert. D'això, saben on poden ser. Els nens, estic molt preocupat per ells. Deixant davant d'això, hem descobert la causa de la mort dels tres metges de l'hospital. S'han trobat restes d'un verí derivat de l'àcid nítric en els tres cossos. Si és un derivat de l'àcid nítric, és un relaxant muscular. Es nota que és metge, és tot un expert. Però de quina manera els hi va ser subministrat? Dins d'un carmel. Un carmel? carmel? Sembla estrany, oi? Al costat de cada cos s'ha trobat el mateix embolcall de carmel i en l'estómac dels tres s'ha detectat la mateixa substància. Per certa, tinc alguna idea d'on podrien haver tret aquests carmels, les tres víctimes? Evidentment, no en tinc ni idea. Voldria saber com van les tasques de recerca dels bessons. Van davant. La investigació del cas ha passat a mans de l'Agència Federal de Criminologia. Pot estar tranquil. Estem contemplant la possibilitat que aquest cas de triple assassinat estigui relacionat amb l'homicidi dels pares dels Bessons. Després de fugir de l'Alemanya de l'Est, els seus pares van ser assassinats i el director i dos membres més de l'hospital que va acollir els nens han estat assassinats, també. Podrien pensar que es tracta d'un cas de terrorisme polític. És possible que aquests dos nens tinguin la clau d'aquests fets. Li prego, trobin els nens. Necessiten ajuda. Farem tot el possible. Si ens dispensa. Tenim un metge responsable de la cura dels bessons que va ser destituït pel director la nit abans dels crims i una nòvia que el planta. Però just a l'hora dels crims, aquest home prenia unes copes. Té una coartada. Dispensi. Puc preguntar-li una cosa? Per què mou la mà així? Ah, estic prement les tecles. Què? Estic introduint totes les dades en el disc que tinc aquí al cap. Quan premo la tecla d'extracció de dades, sento... I ara? Encara sóc un metge inexpert? El doctor Tenma massa sentit avergonit quan l'he elogiat com a cirurgià i se li han encallat les paraules. La policia... vol dir que no sospiten de vostè? Tot pot ser. Tinc prou motius en contra perquè sospitin de mi. No s'amoïni. A mi també m'han interrogat amb insistència. Estic molt i molt cansat. Quan tot això s'hagi calmat, tinc la intenció de tornar al Japó. Què? Vaig venir a Alemanya per fer recerca, però... tot el que ha passat últimament... M'ha fet adonar que el deure d'un metge és salvar vides humanes. Au, va, no es posi malo dramàtic. Estic cansat. Mol cansat. La seva evolució és molt favorable, senyor Bugner. Moltes gràcies per tot, doctor Tenma. Creu que podré tornar a treballar? Ja ho crec, i tant que sí. És que sense mi la taverna s'ensorraria. Però, sobretot, no es cansi gaire. Quan li donin l'alta, passaré per la seva taverna, per vigilar que no treballi massa. Mm. Escolti... Sí? Corre el rumor que vol deixar l'hospital. És cert, això? Què? Sisplau, no se'n vagi. No hi ha metges tan bons com vostè aquí. Si Sisplau, no digui que ens vol deixar. L'hi suplico. Senyor Bernard, ja no... Eh? Doctor Temma, el president del Consell el demana... La junta directiva s'ha reunit per nomenar els successors. Com que fins ara els llocs més rellevants estaven reservats als partidaris del director, es creu que hi haurà una veritable purga de personal. He sentit que el doctor Ekener el traslladen a un hospital petit de Baviera. Vaja. Esperi, doctor Temma. Hm? Sigui el que sigui el que li digui el president, no es rendeixi. Nosaltres estem amb vostè. No deixi aquest hospital. Com? Li tornaré a repetir. Sóc partidari de la meritocràcia. Vostè serà el nou cap del departament de cirurgia. Com pot ser? Vaig ser destituït per desobeir les ordres del director. I l'Eva va trencar el nostre compromís patrimonial. I ara que havia decidit abandonar les meves aspiracions per seguir endavant com un simple metge. Per què? Però com pot ser això? Espero que no et sapiga greu que t'hagi trucat. Sé que t'han nomenat cap del departament de cirurgia. Me n'alegro molt. Moltes gràcies. Kenzo, a l'enterrament del meu pare... Sé que vas intentar consolar-me i... No, ja no. T'ho agraeixo. Han passat moltes coses entre nosaltres, però ho vull tornar a intentar. El pacient ingressat a causa d'un tumor medular. La paràlisi està avançant molt ràpidament. Entesos. Que preparin el quiròfan. Moltes gràcies, doctor Temma. Endavant. Que preparin el pacient. D'acord. Quin desastre. M'agradaria saber quan tornarem a la normalitat. Ja han passat sis anys des que es van derrocar el mur de Berlín. I creia que les coses canviarien, però aquí no passa res de bo. Parlen de la unificació d'Europa, però l'únic que aconseguiran és que la púrria de fora vingui cap aquí. Sí, segur que els crims i la delinqüència aniran en augment. Oh. Senyor inspector, ja hem arribat! Els dos els han degullat amb un ganivet. Els han identificat? Són el matrimoni Reichmann, vivien al carrer Stich. Els van assassinar a casa seva. Es creu que els cossos estaven amagats en un traster i han aparegut arrossegats per l'aiguat. Era una parella de mitjana edat. En els últims dos anys hi ha hagut quatre casos com aquest en tota Alemanya, tots amb un mateix patró, un lladre que es dedica a robar parelles de mitjana edat acomodades. No, crec que és massa precipitat pensar que es tracta d'un lladre. Si analitzem les dades, ens podríem preguntar per què cap de les víctimes tenia fills. Ara que ho diu, aquest matrimoni tampoc en tenia. I a vostè no li sembla que és massa coincidència per creure que es tracta d'un simple cas de robatori? Sí, però en tots els casos havien desaparegut uns quants objectes de valor. El valor real no era gaire elevat. Podríem considerar aquesta possibilitat si el criminal actuava sol. Llavors, creu que no actuava sol? En dos dels casos, la residència estava tancada amb clau i disposava d'un sistema d'alarma però tot i així el criminal va aconseguir entrar sense cap mena de dificultat. Tampoc s'ha trobat cap indici que indiqui que els matrimonis ho posessin resistència i no hi ha ni un sol veí que sentir res en el moment dels crims. No li sembla que és massa hàbil per tractar-se d'una sola persona? Doncs... Li sona aquest home? No. Adolf Junckles, 32 anys. Ha estat detingut en dues ocasions acusat de robatori. La seva feina és obrir el pany de les portes. És a dir, és manyà. En tres dels anteriors casos d'assassinat de matrimonis de mitjana edat el van veure a la vora del lloc del crim. Creu que aquest home... Doncs, no ho sé. Bé, la feina de la policia estatal s'acaba aquí. Deixi que els especialistes de l'Agència Federal ens ocupem del cas. És um, clar. Vaja. Em sap greu. No he jugat mai a fer volar un estel. No sé com fer que s'aguanti. Però ha volat una mica. I digui'm, què? Com va anar la cita d'ahir? Doncs era una bona persona. Au, oh, va, que era la filla del director. No em digui que la va portar a sopar i després, apa, cap a casa. De fet, vaig rebre una trucada de l'hospital i vaig haver de marxar a mig sopar a atendre una urgència. Com diu? Ja n'hi ha prou, home, a veure quan aparca una estora a la feina. Es podria penedir d'haver deixat escapar una joia com aquesta. Ei, que m'escolta, doctor Tenma. Una estel. Hola, bon dia, doctor Tenma. És teu, noi? Me l'ha regalat el meu avi, però no hi ha manera de fer-lo volar. Mira, potser és perquè l'heig està tort. Vostè sap com fer volar un estel, doctor? Sí, quan era nen i jugava sovint al Japó. Aixeca'l ben amunt, cal. Vinga. Així, doctor? Sí, molt bé. Som-hi. A veure si sap l'aire. Ara! Va! Oh. Com vola? Ja està. Ai, caram. Si jo estigués en el seu lloc, tindria, no sé, cinc amants pel cap baix. Això no és just. Quina passada, doctor Temma! A veure si et recuperes ben aviat i el pròxim cop l'aires tu mateix, eh? Sí. Durant l'operació d'avui procedirem a l'extirpació d'un meningoma per assenyar. Realitzarem una craniotomia teriornal dret. D'acord. Ja cal que no perdeu retall. El doctor té en persona durant terme l'operació. És realment impressionant. Gairebé no hi ha hagut retracció del cervell. Sens dubte, és un neurocirurgià prodigiós. Vosaltres, els metges residents, també haureu de vendre a manipular el cervell amb aquesta delicadesa. <tots> Una ambulància, una ambulància! Jo, jo no ho he fet. No ha sigut culpa meva. Aquest home ha aparegut de sobte enmig del carrer. És aquest, el pacient? Sí. Com està? Miri, em temo que no hi ha res a fer. Doncs és un testimoni vital d'un cas. La declaració d'aquest home és clau per la resolució d'una sèrie d'homicidis, m'entén? No podem deixar que es mori. Em sap greu, però el pacient està molt greu. I en el nostre hospital no s'hi pot fer res. Hi ha un neurocirurgià molt bo a l'Hospital Aisler Memorial. Si ell acceptés venir, potser s'hi podria fer alguna cosa. Un neurocirurgià? Que es refereix al doctor Tenma? Li agraeixo que hagi vingut, doctor Tenma. Com està el pacient? El pacient es troba en estat de xoc... Té una de les pupil·les dilatades. M'alegro de tornar-lo a veure, doctor Tenme. Uh, dispensi. El conec? Li importaria dir-me qui és? Va ser fa nou anys. Al funeral del director de l'hospital. Vostè era de l'Agència Federal. Sóc l'inspector Lunghe. Ens faria un gran favor si aconseguís operar amb èxit aquest pacient, Dr Tenme. Què? És del tot imprescindible que aquest pacient sobrevisqui a l'operació per tal que ens ajudi a resoldre un cas. Jo no he vingut a operar-lo per ajudar la policia. Ho faig pel bé del propi pacient. Em sembla molt bé. Si em dispensa, haig d'anar a quiròfan. He sentit que el van nomenar cap de cirurgia, doctor Tenma. És un ascens molt important. I té res a dir? No, em sorprèn tenint en compte de la seva edat. Què bé a continuació, director de l'hospital? No, encara no estic capacitat. Sobre el cas dels assassinats de l'Hospital Aisler Memorial, la falta gairebé absoluta de proves està dificultant molt la investigació. L'única pista que tenim són els carmels enverinats i el que se'n dedueix és que es tractava d'un crim premeditat. Un crim premeditat implica que entre l'assassí i la víctima hi havia alguna mena d'interès en comú. Perdoni, on vol anar a Ho sento, em sap greu. És de formació professional. Em passo la vida pensant en aquesta mena de coses, però vostè no ni per res. No hi ha cap cas que hagi portat que no hagi aconseguit resoldre tard o d'hora. Ni un de sol, cregui'm. El crec i així ho espero. Senyors, faré drenatge de l'hematoma cerebral. Si no ens afanyem, hi ha el risc que l'hèrnia cerebral s'agurïts-hi. Per més voltes que hi dono, després del cas dels assassinats de l'Hospital Eisler Memorial, tan sols hi ha una persona que em va sortir molt beneficiada. Aquesta persona és vostè, Dr Tenma. Li agraeixo que hagi vingut fins aquí expressament. I ara, digui'm, quin és l'estat del pacient? El pacient està conscient, però la pupila dreta continua dilatada i presenta paràlisi en el cantó esquerre. Que no deixi la rehabilitació, li anirà bé. Recuperarà la mobilitat progressivament. L'evolució és favorable. Suposo que els de la policia el voldran interrogar, però val més que de moment no ho facin. És que l'inspector Lunger no para d'insistir, doctor. Ara el més important és que el pacient es recuperi. Com anem? Com es troba, senyor Junquals? Senyor Junquals, digui, que em pot veure? Que pot veure aquest dit? El veu? Que em pot respondre? Què? Que monstre. Com... com diu, senyor Junquals? Que ve el monstre... Que ve? Digim, qui vindrà? Que ve el monstre... Que... que ve el monstre... El monstre? Episodio 4. Ejecución nocturna.